صحیب باب السلام د صلات مباحث شروع التحریم تحریم وا تکبیر الله اکبر تحلیلها التسلیم مز سړیدن کیلی په ماځکه نا تقبیر تحریم سارا او موز نا سر خارج کی نا السلام علیکم ورحمت الله سارا امام ابو داود رحمت الله علی قبر اللہ دی منورو گرزائی د تقبیر نا شروع کرو سلام پوری نا اویا ابواب ذکر کرو دا موز کے اویا ابواب تکبیر نه شروع السلام علیکم ورحمت الله پوری یو ملګری کتاب لکې، نحو مزبانی کتاب لکې، نحو کې وا او یا باب نه امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي، حاجی باب باندې تفصیلا کتاب لکې، تکبیر تاریخي احکام بیاض رفع احکام بیاض قیام احکام ذکر احکام درکو احکام وغيرها وغيرها الى التسلیم تقدیر و الت... تحریم و تقدیر او تحلیر و التسلیم. السلام علیکم و الله اللہ مانیموز ختم اموز کی اویا بابنو بابن سلام پو مازکی دا, ت... دا خروج د دمازنا پو السلام علیکم و الله اللہ صلی اللہ دا سلامنا سمردی نو جمهورو پا نزبان دی بی تسلیمات اے موز خارج کے دن پا دو سلام با یو سلام بل یمین و ابل سلام بل یساب مالکیو پا نزبان دی که امام دی کا منفارد ناغذ تسلیمی واحده دا یو سلام مختلف دی نو مختلف با کل دری سلاوان با آغا مقتدی چی دی امام نبیل کل شاعت ناس دے ولار دے نو یو یمینو یو سلامو بالیمین ملائکو بانی. بل سلامو علی الامام بل سلامو علی الیسار نو دا دری سلامو نباشی مقتدی د پارا په پدی شرط سراج چی دی مقتدی ارو طرف تم سوکشتے یا یمین طرف بانی سوکشتے نم مختریر پارا دریس علامه امام او منفرد پارا تسلیما واحدہ دا مسنوخ د مالکیو او د جمهور پرځوانی د مجلس د خاریش کې د تسلیمات ہے باب انفسلام او زحدیث لک معلوم کئ زګګنو تحویلات بارے اول د مصنف شیخ محمد بن کثیر او شیخ و شیخ و صفیاء دایوشو محمد بن کسیر و شیخ و شیخ و صفیاء حای تحویل پسی در ایم شیخ در احمد بن یونس شیخ و شیخ و زایده دوشو در ایمو حای تحویل پسی مصددونو او د مسادت شیخ ابل احواص قداب معلوم کو دی ابل احواص کنین مراد سلام بین سلیم دی ابل احواص کو نمبان اگذر دی سلام بین سلیم دی ابل احواص مراد سلام بین سلیم دره مستازه ها تحویل پسیم محمد بن عبید المحاربی وزیاد بن عیوب قال حدثنا عمر بن عبید دا دوستا دا دوستازان شیخ عمر بن عبید بیا ها تحویل پسیم بن شیخ تامین بن منتاثر قال اخبر نیساق یعنی ابن یوسف عن شریکه بین زموحہ تحویل پرسیح احمد بن منیع قال حضر سنو بن محمد قال اخبرنا اسرائیل کلهم عن ابی اسحاق اس معلوم کہی دا ملتقل اسانی دا ابو اسحاق شو یعنی مدار چیدے ابو اسحاق یما تخضر بویش و مادر چه دی ابو اسحاق نندی شگردان گندی از دی گنو استادانو دی امام ابو داود رحمت الله علیه دی گنو استادانو استادو ابو اسحاق بخبر بویش و مادر ابو اسحاق چه دی مادر شو ابو اسحاق ملتقل اسانیع عن بالاحواس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نُو دَا بِسَاقْ نَقَلْ كَيْدَا عَبُ الْأَحْوَاسِ نَا خُو قُرِيو عَبُ الْأَحْوَاسِ مَخِي تیرشو اَغْ جُدَى دِو قُرِي سَلَامْ بِنِ وَسَلَيْمْ دِ او دا جُدَى دِ د دوارا فرق ما که مانمون جُدَى کرو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دَا عَبْدِ اللَّهِ او څلګه ځان پوي کوي د دیابو صاحب او د عبد الله پمنل کې واسطه څوک دی ابو الاحواس او ابو الاحواس نه دا ګلابو الاحواس دی د دی عبد الله او د بچا پمنل کې واسطه څوک دی دیتنځو کې ابو الاحواس وقال اسرائيل وقال اسرائيل عن ابي الله وسو الاسود عن عبد الله dedi عبد الله ده ابو احوى ده ده ابي شاش نقل كذا ور ابي عن ابي الله عن عبد الله دا ابو اسحاق و دا عبدالله پومیس کے واسطہ سوکشو <سؤال> ابو لحوث <سؤال> او اسرائیل چنقل کئی ناغم دا عبدالله پومیس کے واسطہ ذکر کئی ابو لحوث او اسوات دوارا یعنی yani دا رکی فقط ابو لحوثو او دل تا ابو لحوث او اسوات دوارا و شتشت کنه خو یو یو واسطه ذکر کوي بلو دو واسطه بی واسطه نه دا واسطه پکېلا کو واسطه دا ابو الاحواز ده او دا استعاذ کنه کړي ابو الاحواز او اسود دواره ذکر کوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسليمان لي وان شمالي النبي اسلام سلام ګرځول بی جانبی یمین و بی جانبی شمال نو تسلیمتن سو رشو دعا حتی حتی یو راب بیاد و خدی نبیل مبارک اسپنواری باق کاری که السلام علیکم رحمت الله یو راب بیاد او یو راب بیاد و خدی, و خدی. طرف مکہ کاری ده ارول طرفه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فأخبر فوشوية وصغرز قال ابو داود هذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره غرض قال ابو دا لفظ حديث سفيان دا تفسير نبی علیہ السلام اسلام علیکم ورحمت الله یو راب بیاز و خدیل جمنا اسلام علیکم ورحمت اللہ یو راب بیاز و خدیل, خدیل یسرہ دا تفسیر دو, دو پرواتیشتے اسرائیل پرواتی لم یفاسر اگر مجملن ذکر دے چې نبی علیہ السلام سلام کردو بالیمینو بالیسار وندانه د ذکر کړه چې یرا بیا ز خط اليسرا یک بیا یرا بیا خط اليسرا دا ترتیب نه لږه شوي د دې سره ز طالب درپن پښوت دا فرض ذکر کړه قال ابو داود یو بل طالب داود رواه زهیر ان بیساک ایمغو یې دا مدار وی سوک دې مدر آری ابو ایساق دین مفت که زم اخبر خانکو دین دا زهر دا ابو ایساق شگردان گندی دا ابو ایساق شگردان گندی زهر نعلاوه سمرش زکر چوش بگو آغی واشتا زکر کرو کنو زکر کرو کرو ابو ایساق دا اندلاک نمسود پمید که واشتا واشتا یا ابو الاحواس یا ابن احواس سره اسواد دی واسطه استدید خبر ترسه کنا اوس په دې څومره شاگردان د ابو اسحق او غیشه نقل کوله نو دا ابی اسحق او د عدل بن مسعود تمه کې واسطه ذکر کړي چا یو یو ذکر کړي اب ابن احواس او یو چې د ابو احواس سره اسواد هم ذکر کړي وو لیکن وا ستطقی یقین نو بی واسطے نے ذکر کرے ورواه الزہران بی ساق و یحیی ابن آدم عن اسرائیل عن بی ساق عن عبد الرحمن بن اسود عن بی و عن عبد الله و غیر پرواہ کې یعنی حداد الغیر علاوه طول القوا شتعدد بدون واسطه قال ابو داود وشعبہ قال ان هذا الحديث ليس ان حدیث به ساق انه يكون مرفوع ده مرفون شي بہرحال کے دا تسلیم آتائینا نبیل سلام دو سلام و یو په جانبی یمین بانی بل جانبی شمال بانی بس دادی جمورو ما صلق دے نمونز نا خارج کے دل پا سلام و واحدا سرانا بکی جی تسلیم آتائینا وخیط ربانی و سلام و قردو اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و عن شمالی السلام علیکم و رحمت برکاتو غیر محفوظ دے السلام علیکم ورحمت الله نو لدو جانب بانی سلام شو او خارج کدل د بی تسلیمت اینا و بی قولا حدث و رسولانم یا بی شیبتا قولا حدث و یقید زکریہ و واکیان سارنا عبیلی اللہ قلنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نبی السلام پر چه مسکول عضليك توجه وای نبی السلام پر چه مسکول فسلما هذنا یکزم من بسلام غزل اشار بیته من عن یده السلام علیکم رحمت الله پس سنت ربانی ومن عن يساری السلام علیکم رحمت الله لاسبی لا ولد السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله فلم ما صلی نبی علیہ السلام وکړه قال لما بال احدکم یوم یبیه سیدی تاسو راځه اشاره کوي په لاس باندې دا لاس باندې اشاره سره کوي علیکم عبد الله السلام علیکم عبد الله دا لاس باندې اشاره سره کوي قال نا اجنا بغائل الشمسنا لقد شو تاسو له کوي تاسو إنما يقرأ عادكم أولاك في عادكم ما يقول هكذا واشارة بأسبعي دمار دا السلام عليكم ورحمة الله وقالت تسرى شارة، دا الله دا شكورت سذرر دي يسلم على أقيم من عن يميني ومن عن شمالي دا اللازل قوزول دا إشارة تلقوي لك داشت لكيسان دي داشت مكة وي و زه ورته مضمون دا یعبر بیره شماره یو مضمون دا څه ده چې موږ با موږ کوم نبی علی سلام پسی موږ یو عمل کوله پخې تر ربان ننګرو موږ دا ذکرو پهړو له طرف ملګریو بلاز موږ دا ذکرو نبی علی سلام می دا شو کوئی دې تشبیه ور کړه هلکه کازنامه خیلن شوم یو دا مضمون څه یې عباره حدثه محمد بن سلام الله بن لا سن مخزي لا سن په پتنان باندې کې خودي دي السلام عليكم ورحمه الله ذړ کې نیت وکړ پتا د صلاة او ملائکه باندې والسلام عليكم ورحمه الله اشاره وکړ بس دا په ذړ کې نیت وکړ بس دا کافي ده کنه السلام علیکم السلام داصل لاسنو قزوې خوښې دغه کافي د قزنا به خیرل شم تنه لاسنو سپځې قزوې پنا سبان پسند ربانی السلام علیکم رحمت الله بغیر د لاس قزوولو د اشاره نه لا سو پتون باندې خیره السلام علیکم ورحمت الله زړه کې نیت وکړه السلام علیکم ورحمت الله زړه کې نیت وکړه او کما خامخ ایمان وي په ایمان باندې نیت دا خیر باندې ملکتا هر ول سره باندې ملکتا دا. د اړیل هغه بس خبرو جوړ شو لا څلو خو زو ضرورت دی دغه دغه دغه عبدالله او محمد نو فیر قرا حد زو دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه او زموږ مون پلی اسره دا جوړه وایتي ان شاء الله بالکل دا جوړه وایتي خو خبر په دا یو ځای دا جوړه خبره ده هغه دا تعالی علی رسول الله صلی الله محمد اسلام پکه موږ نه کړې نبی اسلام په موږ باندې داخل شو نو موږ کوله نبی اسلام راغې وناصرا فی یتم خلقنا سنوتل چرقولتنن پوښې نو په پورته کې نو په پورته کې پوښې دی موږ کوم سره د بل څه فارغ دیو اگر سر سر لوي ور کوي غوښه نه کوي پوښې نه خاطمو ته جی هغه ساجور ده موږ هم مسګنه سن مسګې دې په څه چې ودريږي نو نیت تړي نه بیا رکوتې ځین بیا نیت تړي هغه دې البته سمېاله دې موږ به د ودیه کې تری مې څل هيری دې چې چا دې سکرټری دې نه کوي نو نیت په چې بیا و الله اکبر نبي پورته نو بیا الله اکبر دې اوبه ما څو پسو ده سجده پورته کېږي بیا به وځي دې چې قاعده نو چې دې بیا به وځي دې نه کوي چې عمران خان ساده کړی د کرکټ کرکټو اذن شو نه غړېږي رو رو ما ترې کی راه سي اې ديما خبر په شوې مدخلې علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم دغه مسئله اعظم ده ژوند مزبونې ده دغه حدیث مونږ نه نه یوځای کو داخل آلین رسول الله والناسی را آئی دیب قرل اراؤ فسر فقال مالی اراؤکم رافی آئی دیب کاننا ازنا و خیری اس کو تو فیلسالا خبر پوش ہوئی آپ وردہ پناستا اگر ربدا معلومی گی لہا پناستا قاعدہ او دہ سلام گر ذول حالت کې السلام علیکو رحمت اللہ السلام علیکو رحمت اللہ دا اشاره کول دا د اصل کيسره تشبيه نړی اسلام ورکړل اې نه چې په ولاره پرکو قومه کاذا رفا من الجلسا رفا من القالا په تولکه رفد اې دي نو د دې تشبيه نه په کار بیا خو دې په تشبيه په څېر کې په کار ده پسې اصل ته او ته عودته سليدل اس کې نه اس مجاهد دي هغه نه پرچي هغه بل شي د ډاکټر اختر اختر وکړ هغه ځکه نو ما چې کار وزاري وای اختر کې سستاسو کار وزاري وای پرې ونتې ویجي د دبنو څخه حلو او پخکړي واش پینوم پخکړي چې اسمه چکوړې شنه نه دا ښه کارګزاري ده کارګزاري دا موږ یې تمر ته لرو موږ ملګری یو کار یو نالې او فاریق د ټول څلندروا دا ښه تنه یې وشې دي هغه په ټوکی خريزي کې تاګی ناراض نه کنه دې دې کې نه داغه هغه کې هغه دم رېږې یو اگر غنم نې ازنابه خير اسکو توشلا موږ کې سکون اختيار کوي جي بابر اچار کومو دغه قره حدثه محمدي او صلى الله عليه وسلم اردو على الامام عن حسنا فمر قر امر النبي الله عليه على الامام امام لا دو جوار کنيه السلام عليكم ورحمه الله دا وانا تحار یو بل سر منوکو وانی سلم بعضن علا بعضن یو بل سلام منوکو منو تعلق یو بل سر اتحاد و اتفاق راشید این التدبیر و بعد صلاح رفع بلیب سر ننبکارا لیکن رفع سر تدبیر مسنون دے جو ذکر بالجاب جون نشید این من کوئی تو پیغمبر اسلام پر قضا د نماز پڑھنے اسلام میں کہ عبداللہ بن عباس مشمان کیے مشمان رسو درگی من کوئی تو ما جن درست اسلام اللہ اکبر استغفر سرنا الله <تصفيق> اکبر و واحى السلام يا يا طار حدث السلام عليكم ورحمه الله فاش السلام عليكم ورحمه الله دي تاجني السلام الله حسن السلام سننتن باو نے څنګه باغو اذا احدثت في صلاتك اذ يقال قد توفرنا بشاب قال حد وجاريني عبد الرحمن حميد راتم الاحوال انا ليس نماز وکاره روایت پیش کړه دا روایت ممکن روایت قابل حجت نه دی عبد الله بن عمر فارزه کې ورچ کوم ځای کې مكتبه کړي راي ايا جدا عكما قال عبد الوارث ايتقدم يساخر يمين بالي شمال بالي کثرت شهود بشي دا فائدې خبره ده لیکن دا قابل استدلال نه امام بخاری سید بخاری مراعت فکر بر حاشه بنغروات درس دی پدی قال حدثنا عبد الوهاب بن نجح حدثنا عبد بن يسن سننا بنا امامنا منلا امام منلا را کړه پدی او فقال صلى الله عليه وسلم يا من بکر عمل يقومان في الصف المقدم عن يمينه دا نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم فقی طرف باینبا او وکر امر بولارو وکار رجلن قد شاید تکبیرتلولا من الصلاح عمل گریو شد تکبیرتلولا کے شرکتی کرو فصل اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قردل پا یمین باری پا یسار باری حتہ رائنہ بیاض و خدہی سمعین فاتحلہ کانفیتہ لے بیرمسا یعنی نفتہو دا سی بیرتشوک وخودریل فقام الرجل الذي ادرى كما تكبيرت الاولى من الصلاه او من غيره تكبير ودا کی شرط شوغه فاضله زر دا دنا فل نیت تاړه دوستو ناتو یعنی فرض اپوشنہ پک بالکل فاصله نه د ساتره څنګه سلام کوزون فاصل فاصله سنت شروع کړ فوا صاحب الی عمر عمر رجل من دا فاقضا بے من کا بائی داوگین ونیو فاضد دا ویڑا خدا تھی فرض و پا سنتو کے فرض و پا نفلو کے سنتو کے فاضلو ولی نساتی لیک سنکین قلی جلس فاینو اللہم نے حلقا علی کتاب علی کتاب پا دیالاکشو انہم لن یکن بین صلاعتم فصلن داہن پا ملک کے فصلنو اس فرضی اکڑ لگو انتظارو کا سذکر اذکار ہوا ہے اللهم اتسلام وائے اللهم اکبر وائے صافر وائے نبی آغین پاس پاس آر نبی صلی اللہ فارفان نبی صلی اللہ بسر فقال اصاب اللہ بکا یا ابن الخطاب تا حق ترسولی مباعد موس ختم چو اسو الفرق بین صلاة الرجولی والمرآ دا ابو داود کتاب صلاة ختم شي مغدا مسلح هر کال ذکر کرو، الفرق بین صلاة الرجول والمراء، او یاو بابون سرا منگا موز جزدہ کرو. او اس فصل باید اس زنگی دا تقریباً یول اس زنگی دی، باید که فصل دا بین صلاة الرجول الفاصله بین شلات الرجل والمرأه ده دنه لینو زنانو پوه مزه کې فرقو څنګه احکام کې <coughs> اول روایت قانا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائد ازاز صلی ف یاد کا حظ او وکړهل لاسونهغ د غګول ته برابر کا تلا کېولمره تو یاد حظ صدی او زان چې دا لاس بوج دسې برابرمال کې معجمه تبرانی که دروات اشتره او دا زنانه دا پر استر دا لاسو چطیب برا داست غگونو تا دا او لاس دا نو دا یو پرده دا نو دا, دا, دا استر چه دا لاس اگیت برابر و لگه بیا دی بیا لاسو پسینا باریکی دی و القیاس الخفی یوافق الحدیث ذکر المراه عورات جنان طول عورته طول پرده پرده ده انه که څه خبي جذاب بالکل د حديث سره موافق دي دمه امام بوخاری رحمت الله علی امام مسلم رحمت الله علی بلکې د اساس ته تقریباً در طول ساہ ستاو لیکن کو استاذ دیمان بخاری استاذ دیمان مسلم استاذ امام ابو بکر بن عبی شایباد رحمت اللہ علیہ چاگر دو سوہ دو سوہ پہلتیس کے وفات دی رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کئی حدثنا و, و قال اکبرنا شیخ لنا یعنی سمی بن ثابت قال سمیت عطا امام عطا رحمت اللہ علینا سویل عنی المرات کائف ترفعو یادی آفی سوالا قال حض و سد ییها ابن عبی شایبہ یو سلو دا دوسو یو کم دیمان بخاری دو استاز استاز دو عبدالرزاک چاگت دو سوا یولتن کی افاد دے قل تلیاتا اتشیل المرات بی ادیع کر جاری بتکبیر زنانا با لحسن اچھتی نری نارنو پشان پتکبیر کی قل طرفا ترفا بی زال کی ادیع کر جار واشارا فخافز یدای جدا و جمعما الی جدا وقال ان للمرته حیات لا للرجل و زمانكم حیات غایت الزارنهه زمانه سر اثر پرکاردا مسنه عبد الرزاق کہ دا فزو سوا اشرو دیش نمبر روایت سلورم امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ احنا چې څنګه 1056 کې وفات دی د عبد الرئ من سلمان بن عمر رواه نقل کی رايت ام دردا ترفع یدیها فی الصلاه حزو من منکبيها دا لازم چې ام دردا لاز بوچا طول حضو من کا بایا جوز رفو یادین کی امام بخار رحمت اللہ علیہ دارواد ذکر کرے ایلا و سنن ذکر گئی رجال و سقار سقار آگیندی پین زمد امام عوضاعی رحمت اللہ علیہ شاگیو صلی اللہ و فنزو سم کی افات دے اعلم حفاظ الحدیثہ ده عبد الله بن عمر ده انس بن مالک سال بن سعد د دې لوی لوی صحابه او تلميذ او دی شاګرد دې اغه امام زوري نقل کوي قالا ترفع هدیه حزو من کبیه لا سنه دږي برابر د کی سقم احدا دائم المرأه تو يديها في قيام ما استطاعت لاش دي كلاو ديوم دي كداش جو بلش كينتشر داش يوف بوتو كينجما تجمع المرأه يديها في قيام ما استطاعت دار لي امام عبد الرزاق ومروات تو اجتماع مره فیزارکات نترفع یدیها الى بطنی و تو اجتماع مستطاعت فیزار سجادت فلتزم یدیها الیها لا سنی داشت زن سجدی جوختی کی لا سنی و تزعب بطنها و صدرها الى فخزیها اپل لکه <سؤال> احناف زنانه دا لا سن بالکل <سؤال> طرف سن طرف سن جفتي او بیاخيته پتون سره پتون پانډاي سر به کل پټه راځي سېدا کوي په برپوشوي واتجدم مسطات اتم د ناثیر وهت کایف ان نسایو صلینا علی آجر رسول الله صلی الله علیه وسلم بی زنانو د نبیو صلی الله والسلام په واقع کې کولو قالق کن یا رب عنا د سلول ګوټی زب کنه چې قاعده کې سلول ګوټی د استری ثم امرنا ان يحتفظنا بامر شو ان يحتفظنا دان دانونه جوخ که یو بل سره چې انتشار پیدا نشي يا زممنا عذائنا يات يات ورثنا في جلوسهن نام روات كن النساء من جلسنا في صلاه ولا جلوس الرجال د د نری نه پهشانېې کوي چې دا اړوې هپ او چت کوړي او سم خپ ما کوي داې کدي د دا مخاف یکون یکوونه شاه ولا لس نه ژلو سر د جاله الله او را کې نه یته تظ کا مه ان رسول اللہ ازم مره علی عمراتین تسلیاد نبی اسلام کو دو زنانو بانیتین شو آغی ملک کولو فقال اذا سجدتو ما فضم بعض اللحم الى الارض سیدین از اینو در باج وخی ازمک سره یو ذائق داتی فا ان المرآتا لیسد فی ذالک کر را جل زنانا فشانت دسرینا دا داتی شنه دې کبراء ته بيتي دا د فلسفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلست المراه في صلاه وزعت فخذيها على فخذ الاخرى فاذا تجعد انثقت بطنا في فخذيها ده كثرت معتن لها وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ يَنْزُرُ إِلَيَّا وَيَقُولِ يَا مَلَائِكَتِي اللَّهَ قُولِ اَوْ مَلَائِكَتَوَيْتَ اَشْحَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا کاربی جمیر عدی کے راڑی حزتاز گوام کم چلا زنانا ماو باقر استر بانمید کئی دلسم روایت دابل عوض دا <تصفيق> علي رضي الله صلى الله عليه وسلم روايات هذه قال إذا سجدت المرأة فلتحت في ولتزن فهزي ديالسم روايات سننه قبرات ده بیتی دوانجل ده دو سواد دو اجتما دیال سمه ده اسرائیل روایت ده عن علی اذا سجادت المره تو فالتحتفل والتلسق فخزی ها بیتبتنی ها مسلحف عبدالرزاق ده درشن کرا دی سؤال ثم إمام بخير رحمة الله عليه أستاذ أستاذ إمام عبد الرزاق عن الحسن وقتال قال إذا سجدت المرات فإن تنزم مستطاعت ثم تاقل إن زمان دي دان دامن ولا تجاف للي كي لا ترفع عجيزتها. هدا بیر تولد نکید د پارځ دی چې د عاجزه او چا تنشی دا د زمانو د پراستر نیوی د نړۍ نو پښان دي سېډونه کې مسنه تاع 2000 یو سلو د شهنه پنځلسه روایت هدا حسن بشری رحمت الله علی دا مسلته په دې سایه کې المراتو تضطمو فی السجود سجدہ کی علصاب دیو کی دیبراہیم النصعی رحمت اللہ علیہ تولو اشبالتما اذا سجدت المرات فلتزق بطنہ بفخضیها ولا ترفع عجیزتها ولا تجاد فاقمائجا فالرجل دو ابن ابی شیبا دریتوا دریمم ابراهيم الناصر رحمه الله قال ابن شيبك دو درشم کرا دي اذا سجدت المراه فالتزم فخذيها والتزع بطنها عليها عليهما قال لي ابراهيم الله عليه قالوا ما سنف عبد الرزاق كانت تامر المراه ان تزع ذراعيها وبطنها على فخذيها او تجافا ته تجااف کمه تجا په راجل ل کویله سررف کوم یعنی منف د اض په د باب لټول د روایتونځکر شويدي س کوبراته به یتی کې کاه ت مهتو تو ان ترزق کا ب نه ب ف یا امام مجاهد رحمت الله علی انه قال یا قرؤ اي ذا رجل بطن على فخذ زيد امام مجاهد رحمت الله علی چې سای خپل خټه پتون سره لګي په دایډ کې کما تزع المرته کما تزع المرته لګا څنګه چې زنانه خټه پتون سره لګي په دایډ کې د نارینه او د پاره خټه پتون سره لګول ممنوع افقاق و صحابو کی عبدالله بن عباس فتولا <تحس> تو اجتماعو مرآتو دا گنا حوالی منذکر کری دا تابعینو <تحس> دلویو خلقو از دا محدثین و فقهاء امام با په پو سنن کبرا کې امام عبدالعزاق و دارنگی ابن عبی شایبا المرد تو قیف تو کونی فیسو جو محمد کتاب الاسار کی امام النووی چدا شر المعذب سلو سلو سلو رم کی دارنگی جلال الدین رحمت اللہ علی ابن جاقیق العید آو شمس اللہ علماء سرسی رحمت اللہ علی الموسا الموسا تلفقیہ ان تجمال مرح بحرائق وغیرہ تجھے تولی کتاب رکے بلکہ دا غیر مقلیدینو کتب دی غیر مقلیدینو دا لغات الحدیث ولا تنحني كما يقر الرجل نزل الابرار على ان المرا ترفع يديها ان ترني الا سجيا نزل الابرار او فتاوي زدنيا واشتمكي اغيكم لكله اسبار شيو رواه نبيل الصلاه والسلام په تاځ د موزوکې لپاره څنګه چې ما موزوکره صاحب د ورغلی الله صلی الله و علیه السلام ان علیہ السلامین صلیو کما راي تبوني او صلی دغه زموږ کینې که څنګه چې تاسو نه دلم پماده کی نه صلات رسول کې یو صلی سلو رشتن کې لیکي مېري امت چې سره دیته تم کو مئمن نماز پڑھنا وای خوب وه یت متعجب نماز پرای انې څنګه چې زړه تسولې دمه دا شه مذوکې نو شو دا مالک بن حویره سره صلی الله علیه و سلم او نبی اسلام وای څنګه چې تاسو له زړه په مازه کې دا شه مذوکې نو دی وینا فرق کول پمزه نه لري نو موږ کې د زنانو مسکه غلط نو دا عموما نه عملته مری سر بسوږي خو د نړی اسلام مقصد ده صلو کومارای تمونی وصلږي خطا سو وزولیتنم پماده کې دغه څه مذکري د دې مطلب دا چې نارینه او زنانه ټول یې چې صلۍ موږي د نه ده او خو دا مخ سر دی شلو کومه راتهموننیوسلی څنګه چې زو موز حالت کې تا زولې ډم نو دغه چې مو و کوي ولې نه نهلاته السلام په حالتته مرض کې سګ موک راې به وکي که نه حال حالت چا کو مطلب دا د د دبیې سلادار په کار په معزه کې دا په کاري المرو او راتون دنا ټولله عورت ده نو چه بارج اندامون داغی که اظهار کی نو فقاضی که وید داغی پتوونی پکار المرک آرکن نو کم قیاس خفید چه دا قدر واسر او فقد موافقه و جیسوس رو تنو گوره جد نارینه و دا زنانه و مزید یقینا فقد رازی دا, دا, دا, دا سره امام گرزه دیشی سره خطیب گرزه دیشی زنانه امام و خطیب گرزه دیشی فرق شته کو لشت لوی فرق دی دیم باندې له نارینه د پلار شته او زنانو د پلار باندې شته سره د شته غنشته فرق د اته ما کول نارینه د پلار کې زنانو د د نارینا سر کولا و شي م کېي ټوپ په سررکړ رو راست کولا وي کلل راس کولاوي د ناریو د م کېږي د زنناو مکې فرتې دی اوسططر د زا و کې د نرینهملړ کولاوي خټ کولا ووي مچږي او د زنانو مزکې نه کې فر کې د د زنانو موځه یې او د زنانو موځه منفرد فرق دی هر ځای کې د زنانې نو د غښونا پورته پرتو کلاوي پنڈي کلاوي سوالې د زنانو په ټاولې جوړېږي څنګه څنګه کیشته دا کنه جوړل کې فرض دی صدا دصلو کما رایت مونیو صلی مطلب دا دا چې نبی رسول سلام هغه صحابه توي تذیل درال ز پموس شولې د تاسو په سفر باندې زما نظامه په شان دا دغه د مطلبای چې د نارینه او د زنانه ټول یو شرط دې بودو نارینه او زنانه کې استاد او زنانه کې فرق نه زمو زنانه کې فرق, زنانه فرق دی یا لري نه غیر مغلیدن جو د خوځو جوړ کړي برتان کوی سیدی له ورشي ګور خیال کوي سیدی له قانون دار نه ناري نه لاسونو کلاو ساتي نو خېک پتون سرونه لګیدا پتون پانډای سرونه لګیدا خو کلاو سیدا وکړ عاجیزه کناټه وچو او پوزا تندای خپز مخ باندې ولګي کلاو ارد و شوی مزو کړه ده فایده من مزده حسابوی چې نبی علیہ السلام سجده کو زمنګ دې زړه خوګیدا څومره تکلیف برداشت کړي او زما نه کته شي مزو کی حدا عکیزه او چته کړه الا سنه کې د توالې پیدا کړه او په ځانته پزما کولا ګل پتون نه بعده بود, بود په پتون د پاندای نه بعده و شوی انه بیا ورسه کیمرا ورتونې څه د څه ژوند مزر ورسه کوي دا انجوز دې دا غړ مو کلی دي انجوز اورياني پلاوي په مازه کې اورياني پلاوي د سړو پېشادت نه حد زماني د سړو پېشادت موځي کما کل بچي بیا په خضراواله منبر باندې امامتي به وکړي پښوی دا استر د دا سومره د تابعینو د مې دا اتبع تابعینو د لویو د محدثینو او د فقها اقوال سلو وړي سلوک مراسمي من یو سړي کما کل شي دا د ډیرو محدثینو د تابعینو اقواله کی د ناری ځلاه مو کې کوم ځای کې قټ قتل په کوم روګن کې ستر د زنانه د پاارې ک چې غ عمل په کار ده سلو کم راتهنی سلی مطلب بهدارې نوبیې سلام چې سر مو کی غ چې م کو د ناری یغ شوو کې ځلاه یغ شو کې ټولو ک انثله بیا داستر خل جوړ